A Kapocsi segítő magazin következi. Áldás vagy átok a mobil? Korcsmáros Zsófiával, Rőti Péterrel és Barát Mihályra erről fog ma beszélgetni. Jó estét kívánok vagyok, és sok szeretettel köszöntök benneteket a stúdióba. Jó, jó estét, estét. Jó Ti már két hete is voltatok? ha jól emlékszem, hogy már, már nagy, komoly, Így van. Így van, komoly bevetések heten. vannak, csak mindek egyszer meg, nekem kicsoda, te vagy a zsófi. a zsófi. Én vagyok a zsófi, én vagyok a Péter, én meg a barát Mihály. Csak azért, hogy a hallgató bennünket hallgat, szét tudjon benneteket választani. És a témánk pedig a mobil. Először is van mobilotok, ugye? Így van. Kinek kettő? Kinek van kettő? Hát, Senki nem. Szerint, is Én ismerek embereket, akinek három vagy négy mobilja is van elképesztő sok. Annyi mobil készülék van a városban, vagy az országban. Nem tudom, azt mondják, hogy körülbelül 10-15 millió biztosan van mobil készülék. Ez hát Abszolút felesleges kettő szerintem. Felesleges mi? Felesleges, hát egyen is ugyanazt. Át Jó, érni. de az egyik hívod magadat, akkor nem veszed föl, nem tudom. <laughs> De most tényleg az a helyzet, hogy nagyon sok mobil van, és az a helyzet, hogy beépült az életünkben a mobil. Mire használtok ilyen mobilokat, mindenki azért? Te mire használt például? Mindenre. Még, ki tudtad ezt fejteni? Telefonálásra elsősorban, csetelésre, navigálásra. A navigál, mit jelent navigál? Hol, navigálni? hova a kell? A-ból B-be Igen? Hírolvasás, tájékozódás. Aha. Szerintem itt kifejt, meg a mindennapos kommunikáció. Azt, hogy értsük, mi az minden napos komolyt. Ja, barátaimmal. Értem, mm -hmm. és értem. értem. És ti? Ki tudjátok, hogy ti, ti, ti mire, te mire például? Péter. Ö, hát igazából én is Zsófit ismételni, mert kb. mindenre, de jobban kifejtően... Amit ő nem mondott. van -e olyan? Amit ő nem mondott? Uh -huh. Szerintem kárülbelül mindent felsorolt, uh -huh. de hát igen, szóval hírolvasás. Hát igazából komplette a a közösségi média, ugye, egymással való kommunikáció, hírek, vásárlás, fotózgatás nem szokott lenni. Például azt hogy sokan a telefont azért veszik, én talán egy csomó embere hogy tök mindegy, hogy mit tud a telefon, de olyan úgy tud fotózni, de úgy tud fotózni. Hát igen, én mondjuk például fényképezőgéppel fotózok, én telefonnal se fotózok úgy komolyabban fényképeket, mert szerintem az egy eléggé Alul, alul értékelt dolog. Azt mondod? Igen, mert hát én nagyon szeretek fotózni, mint mm. fotográfus idézőjelben, mm -hmm. de én csak fény fényképezőgépen más Telefonnal nem fotózok. Nagyon ritkán. Ha ilyen, nagyon, ilyen silány minőségű képeket kell csinálni, vagy nem számít a minőség, akkor telefonnal egyébként minden fényképezőgéppel. És te mire használod? Ö, leginkább én is mindenféle kommunikációra, mm -hmm. szeretteimmel és menőseimmel. Mm -hmm ezen kívül még filmeket szoktam rajta nézni. Különféle uh -huh. ilyen szolgáltatások vannak, ahol ugye egy bizonyos fix összegért havonta a sorozatokat, meg filmeket lehet nézni. Na, jó. jó. Tudok egy aki például a tévét is rajta szokta nézni, mert ha lehet van. ilyen szemben, ahol Wiana minden lehetséges nem képes, hogy láttam egyszer egy lányt, a következő csinálta, van egy selfie minden egy telefonba, és akkor azon keresztül alakított saját magán, tehát volt egy kis, hogy ismert kozmetikai program. Ja, igen. <laughs> tehát megpróbált ilyen módon, tehát sok funkciója van. De? És uh, tulajdonképpen, van-e uh, van -e, ahol, hogy például folyamatosan veletek van a telefon? Ki szoktátok kapcsolni, kérdezem? Na, egyáltalán nem. Maxxon nem erül. De az is évente, maximum egyszer, amikor Alma-Geddon van. Te? Csit? Igazából kikapcsolni nem szoktam, de hozzányúlni se. <síns> <síns> működik, ahogy működik. Azt Így van. És ott kérdezik, akkor éjjel is, éjjel is folyamatosan üzemképes a telefon. Így van. Mondjuk leginkább töltőm van. A töltő is attól, hogy be van kapcsolva. Ma például pont azért aludtam el a vártnál jobban, uh -huh. mert éjszaka kikapcsolt a telefonom, és nem szólalt meg az ébresztő rajta. Hát akkor a te telefonod egy kicsit kevésbé okos, mert sok telefon bekapcsolt állapotban is jelzi. Tulajdonképpen van olyan funkció, kikapcsolt állapotban is. Hát az a nagyon jelzi. régi generációs készülékeknél volt megszokott. Igen. De sajnos a mai telefonoknál már nem igazán. És, és mit csináltam? Viszitek a fürdőszobába és magatokkal, meg mindenhová, tehát jön meg Tényleg? Igen. Tehát egyszer hozzákokban kötődött. Te nálad is így van. Hm? Hát valamikor beviszom a fürdőszobába. Biztos, ami biztos. É, persze, sose lehet tudni, mikor jön rám a filmeszetnék. Hogy befekszik valaki a fürdőkádba, ugye nyakig vízbe, és akkor közben, mit tud hogy csetel. azért teljesen mókás történet, igen? Hát igen. Nagyon érdekes. Azt tudom, hogy például a tőzsdét is rajta meg lehet nézni. Igen, igen, módan igen, módan. igen, igen. Uh -huh. Hát például én rendszeresen nézem a uh -huh. tőzsdai információkat. Tényleg? És komolyan mondod? Teljes mértékben. E, Miért mi, mi, mi, mi kell az neked? Mihez kell? Hát, Tőzsdézel? Én, igen, szóval szeretnék tőzsdén kicsit kereskedni, szóval nekem ez ilyen, ilyen kicsit életcélom, hogy beletekintsek az ottani világban, de legfőképpen a, a Tesla részvények az, ami nagyon iránt érdeklődök, Aha. És mit kell ilyenkor nézni most, akkor taníts már engem, mert ugye én nagyon nem értek ehhez. Uh, Hú, hát hogy. még én is elég kezdődök ebben a ipar, iparban. Igen? Ö, de hát ez mit kell rajta figyelni? Hát én leginkább a híreket, hogy mi az, ami befolyásolja a, a kilengéseit. Uh -huh. De egyébként meg... Sok esetben Magyar törzsét tudatlan... nézed, vagy pedig a nemzetközi törzsét mert, mert Nemzetközi mindenképpen nemzetközi, szóval igazán... a magyar azt nem igazán. magyar törzsés működik, viszonylag számít is bizonyos, visszahat nagyjából a gazdaság működésére. Na mindegy, csak azt tudom, hogy múltkor láttam például egy funkciót találtam az én telefonomban is, amelyik átvált például. Meg tudja mondani hogy a napi árfolyamnak megfelelően, az eurót mennyi lehet vártani, vártani például. És akkor mondjuk hallunk valamit a tévében, rádióban, megnézem a telefonomban, és akkor azt mondtam, hogy akkor melyikünk téveszt. A Mondó, hogy, hogy, hogy, és ha már a pénzügyeknél tartunk, rengeteg ember most már inkább a telefonjával fizetem a bankkártyájával. Ez így van. Mm. És sokak szerint nem csak a általános fizetés lesz a telefon, sőt sokak szerint például maga a tömegközlekedésben is fel lehet majd használni. Igen, van, a BKK-nak is, is már, nem tudom, hogy tesztfázisban, hogy már is indították azt a rendszert, a Rigó uh -huh. a neve. Uh -huh. és a Rigó azt azt, azt fel lett ez fel, sőt meg lett szüntetve az a projekt, igen, tájékozottabb, most egy picit ah, igen. Én utána is olvastam, mert érdekelt a dolog mert nagyon jó innováció volt ugye a telefonnak a NFC csipjével lehet konkrétan a béleteket melyeket aktiválni de sajnos a külföldi cég kiszállt a bizniszből, mert nem nem volt jogszerű a pénzmozgás a magyar kivitelezésben Értem, tehát valamit mm. jogszabályt sértett. A igen, rendszer, igen, igen. akkor a külföldi ö, cég, aki ezt az egészet ö, legfőképpen támogatta, ő kiszállt a bizniszből, és ez így most így egy bizonytalan ideig ö, felfüggesztés alatt nem van. Nem a logikusabb lett volna például jogszabály, jogszabály igazítani a rendszert, és akkor már rendben is lett volna minden. Csak ez, csak hát én, ezt most én, csak így mondhatjuk, én de most én, meg, én, én nem tudom, miért értem. Van szó. értem. Uh -huh. De érdekes egyébként, jó lenne, hogy a telefonon keresztül, azt tudom, hogy bizonyos szempontból uh, talán a, a telefon, meg ugye most már a személyigazolványos elektronikussá válik, tehát sokféle szempontból beköltözik hozzánk ez a fajta előtársadalom, nem tudom, hogy... Szerintetek kinek könnyű ezt a telefont használni? Aki beleszületik ebben a, ebbe a Télek. technológiai generációba. Uh -huh. Uh -huh. Mert most igazából én ezen sokat gondolkodtam, hogy itt vannak a szüleink, uh -huh. akik lehet, hogy nem nőttek bele, de a technológia kifejlődésével együtt uh -huh. éltek, és mégsem. Szóval ők teljesen zárkózottak. De szerintem iránt. miért? És ez egy jó kérdés, mert ezen, én ezt a kérdést sokszor felvettem magamnak, meg nekik is, hogy miért? Uh -huh. Miért nem könnyű nekik az internet, vagy az ebben telefon használata, Tőled kérdezem, aki profi vagy. <gül> hát szerintem igazából részint az is benne van, hogy félnek az ismeretlentől. Látják azt, hogy a fiatalabbak azok mennyi mindent tudnak uh, megcsinálni rajta, és nekik ez szerintem kívülállóként bonyolultnak tűnhet. Meg nem akarok versenyezni veletek, hogy már fiatalok, szerinted? Szerintem az nincs benne, simán csak... Uh... Csak? elborzadnak, szinte elborzadnak az, hogy mennyi mindent lehet megcsinálni azzal a kütyöbben a De felhasználó barátok ezek a programok most már azért, hogyha már hogy rá, ráteszem, és akkor már elmegy a telefonom moziba helyettem. <gül> Tehát annyira... Körülbelül Te mit gondolsz erről? Nem tudom, mert hogy az én szüleim szerintem több mindenre használják a telefonunkat, mint Tényleg? én. Igen. <gül> Talán még pingpongütőnek is alkalmas szerintem. Egyszer kipróbáltam. Igen? Tényleg jó? Nem, kiesett a kezemből. <gül> Na, ez nem jó. De mindesetben azért mondom, hogy, hogy kinek könnyű, mert azt mondod, aki beleszületik, de hát, hát ti beleszületetek a telefonhasználat? Nem, de azért, igazából mi sem. Tehát hát, de a... azért... igen, mert ugye a nagy mobilpiac 2007-ben indult be, ugye a Steve Jobs által uh -huh. bemutatott iPhone-nal, hát meg ugye egy évvel későbbre ugye a uh -huh. konkurens cégek, a ma már konkurens cégek, és 8 évesen szerintem akkor már van bennünk annyi értelem, hogy megértsük, hogy mik ezek. Hát, ha kapszod a kezedbe, amikor ott megjelenik, attól igen. még nem biztos, hogy apukád, anyukád megveszi neked a cuccot, az kicsit később jelenik meg, nem? Igen, még az is hát igen. Tehát tényleg, mikor kaptatok leghamarabb telefont? Okos telefont. Uh -huh. Hát uh, nyilván... van? Hát gondoljuk. Én, gondolj én szerintem 11 évesen, Aha. vagy 12 évesen. Így ah, így tessék, kislányom, mostantól kezdve a pályán, nem? Igen. Uh -huh. Karácsonyra kaptam. Uh -huh. És lesetetted. Igen. Hát amúgy akkor még akkor még letettem. Uh -huh. De... Hát meg akkor még nem volt annyi lehetőség a telefonon, hogy... Igen. Szóval, hogy... Ez uh -huh. meg nem is volt igazi okostelefon, szóval lehetett rajta internetezni, de azért... Hát körülbelül annyi. Meg nem is tudtam kihasználni. Uh -huh. Azt se tudtam, mi az az internet. Ja, értem. Akkor még csak kisokos volt. Uh -huh. Igen. De az, hogy a beletanulja, az, nekem van egy kolléganőm, akinek van egy két, most már négy éves kislánya, de mondjuk két éve ezelőtt volt a történet. Két éves korában <gül> elvette az anyjától a telefon spontán, és volt nála, hogy három percig a telefon, azzal csinált magára egy szelfit, és el is küldte. <gül> <gül> tehát e, e, igazatok van, tehát az ember beleszületik, olyan spontán, olyan ügyesen bánik a berendezéssel, csak nem értem, hogy hogyan. Tehát az agyilag nem, az nem értem, hogy hogyan lehet ilyen gyorsan, könnyen megtanulni, vagy nem biztos az életkor, mert én ismerek a velem egy világába világában is nagyon profit telefonhasználót. Persze, hát van akinek a munkája, az, hogy a interneten böngészik, uh -huh. Igen, de hát a telefon ahhoz, egy kicsit azért esetlenebb, hát egy normális számítógép, vagy mondjuk egy tabletet, azért értelemben sokkal jobb eszköz. Tehát a telefon ilyen szempontból szinte inkább egy tűnik. Hát, de abból a szempontból viszont, hogy hordozható, és mindig nálad lehet egy laptopot, azért nehezebb hordozni, Igen. meg egy tabletet is. Szerintem az okos telefonok egyre jobban szaladnak bele egy olyan falba, ami idézőjeles falba nyilvánvalóan, amit nem fognak tudni egyszerűen átütni. Hiszen a, Milyen falra gondolsz? Arra gondolok, hogy a kijezőjük egyre nagyobb a legtöbb telefonnak, uh -huh. de mégis meg kell maradni a hordozhatóságnál. Igen. Viszont a, egyre több minden van a kos is, viszont azok a programok meg nem annyira profik, mint egy számítógépes környezetben. Uh -huh. És most kitalálták, így tavaly elkezdték kísérletezgetni egyes gyártók a hajlítható kijezős telefonnal. Uh -huh hogy csak kihaj... Mire jó hoz? Igazából technológiai szerint... felrődés. Hát meg szerintem rongyrázás a leginkább, de az a... az ígérete az ennek az egésznek, hogy mint egy könyvet kihajtod. Igen. Mint egy könyvet kihajtod, és ö, sokkal nagyobb kijelző van rajta, mint egy ö, rendes mobiltelefon, és több mindent tudsz ezzel csinálni. Igen, egyszer láttam, hogy ilyen kicsi laptopot is, az is olyasmi volt, hogy kinyitottam, és akkor a bilonyített szédnyílt, hogy sokkal jobban rá tudjam tenni a tegyeremet. Tehát voltak ilyen funkciók, Köszönöm, nem mondom meg, amelyik, melyik, melyik márkán, mert ez már márka már voltál, de teljesen olyan volt, de Én is aztán, hogy ranygázás bizonyos meg elérkeztünk valami módon a határaihoz. Igen. gyűjtőság segítő magazinban, Kocsmár Zsófiával, Rőti Péter és Barát Mihályra arról kezdtünk el beszélni, hogy áldás vagy átok a és tulajdonképpen megpróbáltuk megalapozni, arról volt szó az első körben nagyjából, hogy ki mindenkinek mi a viszony a saját telefonhoz, aki magával viszi, tegyünk még a fürdőszobába is. De, de a többsége az itt ülőknek egyáltalán nem kapcsolja ki a telefont mindenféle szempontból. Pedig azt mondják egyébként a telefonra, hogy az árt az egészségnek. Tehát sokszor lehet hallani, hogy mindenféle híreket lehet olvasni, hogy, hogy milyen módon befolyásolja az érzékszerveinket, nem tudom ti mit gondoltok erről. Hát annyit tudok csak, hogy a legtöbb kijelző, nagyon magas a kékfény kibocsátása, uh -huh. és mostani telefonok már automatikusan esténként el sárgásítani a kijelzőt, hogy blokkolják a kicsit a kékfényeket. Uh -huh. Uh -huh. Kékfény az ártalmas? Fárasztja a szemet. Uh -huh. Értem, értem, értem. Na most nem, nem egy tévéműsorról kevertük össze, de a kékfényem, értem. <gül> <gül> Azért kérdeztem el, hogy, hogy, hogy, hogy hogy sértél, mert sokak szerint például, hogyha így a szív magasságába hordjuk a telefonkészüléket, akkor az ugye vissza beledolgozik a szívbe. Igen, de az fül... sokat hallunk, de mm. hát. ez ennek mi a bizonyított alapja? Hogy... Igen, mert a legtöbb elektromos terméknek van egy bizonyos uh, radioaktív kisugárzása. Uh -huh. uh, nem kell megijedni, ez nyilvánvalóan a minimum alatt van, uh -huh. de természetesen rettenetesen jó cikkeket lehet ebből írni egy-egy médiumon. Hogy... Tehát, hogy mennyire egészségre ártalmas a mobiltelefon? Értem. Mm. Tényleg nem ezt a dolgot. Mm. De azt gondolom, hogy például a fülem például ilyen szempontból néha visszhangzik. Érdekes a telefonom például. A telefonom az hogy ha én csinálni, amikor akkor hogy eltávolítom, akkor kivilág, fényt kap, mikor visszatér, el, ha elsötétedik. Például egy csomó dolgot jó reagál. Olyan, olyan, olyan hangzó van benne, ami teljesen alkalmazkodik a fülemhez, meg minden máshoz. Ez egy, egy teljesen különleges dolog. Sőt, hallókészüléken van elárom nektek a titkot, és, a, és annyira, annyira jól alkalmazkodik a telefon például hozzá, hogy elképesztő. Szóval. Uh -huh. Hát igen, az is sok előnye is van, ki azt. Csak most mutattam, az a hallgatóknak, mutattam, hogy ott van a fülemögötte mögötte egy-egy laptop méretű, vagy laptop értékű fülhallgató. Igen, azért kérdeztem tulajdonképpen ezt a dolgot, hogy az egészsége általmas, mert sok esetben ez egyfajta riogatásról van, kettő pedig tulajdonképpen egy szokszor érv is arra, hogy miért tegyük le a telefon. Szerintetek le kell tenni a mobiltelefon? Tehát le kell -e korlátozni a mobiltelefon használatot magunknak? Kéne. Tessék? Kéne amúgy. Miért? Mire? Miben? Mikor? Miben? Azért, mert felszállunk egy villamosra, felszállunk egy buszra, mindenki a telefonját nyomkodja. És ez miért baj? Ne, ez az, hogy ez egy új normálvá vált. És? 21. száll száz Igen, de, de szerintem ez nem jó, hogy mindig online vagyunk, és mindig elérhetőek vagyunk. Egy kicsit itt is elérhetőnek kell lennünk. Szerintem kicsit? Ki... Elérhetőnek. Aha. Szerint... Fizikailag is. Igen, okay? fizikailag. Szerintem az ember mentális állapotára lehet hatalmas hatással, főleg a, ugye a közösségi média. Ez fordítsd le nekem, mert én nagyon ilyen választékos nyelven nehezen értek. Mi az olyan mentális állapotra hat? Hogyan gondolod? A, Hogyha ilyen nappal azt nézzük, hogy másnak milyen uh, hippie élete van, már uh -huh. pedig a közösségi médián legtöbbek csak a szupie dolgokat osztják meg nyilvánvalóan. Uh -huh. Ezért Hogyha mi állandóan ezzel letetjük magunkat, uh -huh. akkor egy idő után kialakul az az érzés, hogy nekünk miért nem ilyen? Nekünk miért nem jó? Mi miért állunk az esőbe, amikor a másik meg. Er ki? Különösen támogatnám is a gondolatodat, hogyha minden informatikai eszközre gondolsz, de én most a telefont kérdeztem egyedül. Tehát le kellett tennünk a mobiltelefonnál, mert a mellette mást is lehet használni, szoktunk is természetesen. Persze, csak a uh -huh. mai fiatalság szerintem legnagyobb része a mobiltelefonnal van összeházasodva. Igen, tudom, ez így van, ő a társa. Így van. Én nem tudom, és... melyik fekszik a fal mellett, de, <gül> de az tényleg, hogy együtt van velünk az a telefon, mindenképpen. Az igaz, ami le kellett tenni a telefont, és hogy kell -e korlátozni, mert ez például rengeteg téma, rengeteg szép téma tantestületeken, tévében, rádióban, szülőknek is ezt szokták mondani. Sofia azt mondja, hogy le kéne tenni, mert, de nem tudtam még megtanulni, hogy miért mondod ja, hogy miért? Mm -hmm. um, de elmondtam, mert szerintem fizikailag is elérhető végkéne, hogy váljunk, illetve meg kéne tanulnunk azt, hogy egy dologra figyeljünk, és közben ne telefonozzunk, és mondom azt úgy, hogy én is közben megnézem az időt a telefonomon, és a többi, uh -huh. de nekem is meg kéne azt tanulnom, hogy ha most mi itt beszélgetünk, akkor ne, ne az időt nézzem meg, és a többi. Hanem igenis itt legyek, és ide figyeljek százalékot. Tehát azt mondod, hogy a telefon használat az a jelenlétben korlátoz téged. Nem Igen. tudsz ott lenni, ahol éppen vagy. Ugye Így erről van. Erről beszélsz? De uh -huh. ezekhez hozzátenném az, hogy viszont megosztja a figyelmünket abszolút. És ez, és ez szerintem fejleszt. És az hiba, hogyha meg tudjuk osztani a figyelmünket? Mert nekem az az érzésem, hogy nem biztos, hogy mindig hiba. <gül> <gül> igen, <gül> nem tudom. Tehát az hogy megosztja a figyelmet, uh -huh. de, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy a másik oldal meg sokszor az életünk teljesen arról szól, hogy párhuzamosan egyszerre sok mindennel találkozunk. Szól az anyukánk, meg kell csinálni a feladatot, a barátoddal éppen akarsz kommunikálni, van egy gondolatod is, amit valahol vagy kell, te telefoni arra alkalmas, hogy beírjuk arra, hogy mit akarunk majd holnap, holnap után csinálni. Szóval ezek mind egyszerre jelen vannak az ember fejében, nem? Persze. Hát igen, de igazából... Véleményem szerint tényleg jó, hogyha fejleszti ezt a multitasking funkciónkat, de... ez hét... a multitasking? Felsz Köszönöm. Hát... <síns> <síns> <síns> <síns> <síns> a hojandás is mondta, hogy több mindenre figyelünk. Igen. Viszont életünk során nem tudjuk azt kikerülni, hogy legyen olyan pont az életünkben, akár egy projektmunka, vizsga, amire összpontosítani kell koncentrálni. És ugye bizonyos mértékig tényleg jó, hogyha tudunk Mind, sok mindenre figyelni, de ez ö, kihatással van az egyszeri összpontosításunkra. Uh -huh. Kihatással Te, lehet? Ha most fordítsuk meg, ha én most megtanulok, vagy ti megtanultok koncentrálni dologra összpontosítani, utána lehet szabadon használni a telefont. Mert hogy mert ugye ezek szerint azt mondom, ennek a képességnek a kifejlődésével van gond, ugye nem fejlődik ki, mert egyszer egy időben sok mindennel foglalkozunk, leegyszerűsítem, így van? Igen. Hogyha megtanulnánk azt, hogy tudunk egy dologra összpontosítani, akkor már lehet használni a mobilt, kéne én Hát szerintem szabadabban lehet használni a mobilt, és akkor viszont de akkor meg megint ott van az, hogyha mobilozol, akkor közben nem tudsz másra figyelni, szóval ez egy ördögi kör. Nekem azt mondta valaki, hogy a mobil nekem menekülés. Például valakivel beszélgetek, és mondjuk nem igazán szimpatikus nekem, de muszáj vele beszélgetni, akkor azért, azért, azért mellette tudok mással is foglalkozni, és nem fejezem ki felé feltétlen azt, amit nem szeretnék. És tulajdonképpen kicsit menekülés is a mobil... Én azt hallottam ugyanebben a kommunikációban, hogy valaki azt mondja, ha én érdekeseket mondok, akkor biztos, hogy fognak rám figyelni. Nem kell megijedni, nem ellenfél a mobiltelefon, nem vagyok elég ügyes, vagy nem vagyok elég meggyőző, nem vagyok elég hiteles, én neked mondom. Kérdésnálség, ezt... szerintem sem ellenség a mobiltelefon, uh -huh. szóval... Igen? Én csak okay. azt szeretném mondani, hogy ezt a szituációt én ezt a másik oldalról közelíteném meg, hogyha én beszélek valakihez, akkor az az ember az rám figyeljen. Tehát a, ő ne, akkor ne bújjon bele a mobiliába. Jó, de ez, bocsánat, nem a mobiltelefonról szól, hanem egy személyes kultúráról. Az kultúrálatlan az az ember, aki, bocsánat, ha hozzád beszélnek, és nem ráfigyelsz. De ennek semmi köze a telefonhoz, az önmagában, ha az emberhez van köze, aki nem figyel. Figyelmetlen. Ezzel gondolom, egyetértünk. Igen, igen. igen. Uh -huh. Oké, okay. de az a helyzet, mert sokszor szokták nyomni egyébként a szülők is, hogy ki kell kapcsolni meg. meg. Esténként például tudok olyan szülőt, aki ilyenkor a gyerekeitől elveszi a telefont este, este nem telefonálunk, nem csettelünk, ilyesmi elveszi. Vagy el. lekapcsolják a wifi t ha vagy már lekapcsolják. Nálad van, és nem mire kell venni. Akkor lekapcsolják a igen, igen. Ez nálatok, ez a. Volt már rá példa, rendben? is, igen. Tényleg ilyenkor büntetnék, az... titeket büntetni mobiltelefon elvonással, vagy ilyesmi? Amikor igen? Fiatalabb, amikor én fiatalabb voltam, akkor, akkor volt, igen. Hogy, hogy akkor elvették a telefont, akár több napra is. Igen. Ö, viszont, hát mivel idősebbek vagyunk, így azért mégis csak más a Aha. nevelési módszer, és ha már a szülőknek nincs elejük elvenni a telefont, akkor egy gondymásra lejemjek a wifi-t, és akkor nem tudunk sok mindent csinálni internet nélkül. De egyébként, amikor kérdeztem azt, hogy hány éves kortól, ugye a Zsófinak ugye, viszonylag hamar lett okos telefonja, szerintetek hány éves kortól lehet a gyerekeknek mobiltelefont a kezükbe adni? Okos beszélek, nem? Hú, erről csináltam egy kisebb közvéleménykutatást, erről a kérdésről. Na, figyelek. És uh, nagyon érdekes válaszokat kaptam, uh, mert sok olyan uh, válasz volt, akik szerint ez nem életkor kérdése, hanem uh, a mentális kérdés, hogy mennyire nőnek fel mentálisan erre a dologra. Tehát mennyire hogy, érettek erre Mennyire góra. érettek, igen, mm -hmm. igen, igen. Mm -hmm. uh, mert azért egy felelősség is a telefon használat, nem csak azért, mert telefon, hanem mert rengeteg, de rengeteg lehetőséget rejt magában, csak az a készülék. Ugye hmm. gondolok én erre a internetböngészésre. Hát jó, hát nyilván egy apuka odaadja a kisfiának, vagy kislányának a telefont. Nyilván gondolom, azt a funkciót mondjuk most már azért, mint a bankba belépni külön kódokkal lehet. Tehát, hogyha egy kisláz rá a, ezekre a belépési dolgokra, attól még nem hiszem, hogy elfognak, el fognak tud küldeni pénzt, vagy esetleg fel tud venni pénzt, vagy esetleg valami hát üzletet csinál. Tehát én ilyen módon nem látom veszélyben a berendezéseket talán. Hát igen, de sok olyan ö, tartalomra találhat rá a hogy nem például a kisgyerek, ami, ami nem az ő korosztálya. És ugye ez. ez Értem, tehát magyar olyan igen. fényképekre, olyan szövegekre, erre gondolsz, hogy tulajdonképpen mert legalábbis őt mindenképpen fejlődésében sérti. Igen, Na, de ez értem. nem hét a kérdése, ez önmagában az információhoz való kérdése, Az információk ebben az értelemben meglehetősen szabadok szerintem itt Magyarországon, ez egy kicsit jobban volt is lehetne figyelni, hogy hogyan jutnak a. egyáltalán hogyan jutunk egymás információhoz. Vannak olyan országokkal rendkívül a a nyilvánosság vagy a média, arra, hogy sértő képek, leginkább erőszakos sértő képek mindig kevesebben legyenek. Hogy mondjak egy konkrétumot, az ikertól, amit talán emlékeztek, az a súlyos <történt>, Igen. történt esetében, azért nagyon példaértékű volt azért az amerikai média, mert gyakorlatilag nagyon kevés olyan ö, ö, alakot, a figurát, sőt a legelejét lehetett egy picit talán látni, hogy valaképpen leesett, de alapvetően ezek a képek egyikében sem lehetett áldozatokat látni, sérülteket, és csak a éppen, éppen valamilyen fajta mit tudom, kötözés során lehetett látni. De nem volt negatív olyan módon a kép, mint amelyen kép szokott lenni esetleg egyéb baleset közvetítések volt. Igen, szerintem ezzel egyet. Én egyet tudok érteni ezzel a. Tehát ez sem a mobiltelefon kérdése. Csak azért mondom, hogy hány éves kortól lehet egy kicsi gyerekeknek. neki... azért mondom például, amikor eszembe jutott ez a két éves kislány, aki ezt a most már négy éves felé halad, miért ne lehetne neki mobiltelefonja, most mondtam ezt a történetet. Mm -hmm amúgy szerintem megfelelő korlátozással igenis lehet neki mobiltelefonja, és igenis kell a XXI. században az, mm -hmm. hogy már kisgyerekkorától részt vegyen abba, amit ő, amit, ami őt körülveszi. Mm -hmm. Szóval, hogy ö, igen, azon néznek mesét, játszanak rajta, mm -hmm. és a többi. Nem feltétlen kell szerintem, hogy legyen egy saját ö, okostelefonja, de de azt a szülőjével ossza meg, és hmm. a többi. Igen, csak itt az a kérdés, ugye van olyan mobiltelefon, ami nyilván csak Wi-Fi-vel vagy internettel együtt működik, tehát az is elképzelhető, hogy olyan mobiltelefont lehet adni, amiben mondjuk nem tud használni internetet, és akkor a telefon készülékre korlátozik, ez korlátozódik, és akkor Igen. az a film, amit az előbb mondtál, az is eloszlatható. Igen, úgy, erre de. nagyon jó nem? programok Persze. vannak, például... Um, már konkrétan operációs rendszerben mm -hmm. bele van ö, integrálva olyan funkció, hogy ö, gyermekfigyelés valami hasonló funkció, aminek annyira lényegem, mm -hmm. hogy, hogy egy második személy, mondjuk egy szülő, Igen. egy általában kitalált kóddal le tudja védelni ezt a vállítást, hogy a gyerek ne babrájon bele, uh -huh. és a szülő ebben az esetben be tudja állítani, hogy melyik alkalmazást mennyi ideig használjon, uh -huh. és azt hiszem még azt is, hogy milyen tartalmakat érhet el. De én uh -huh. nagyon nagy vonalban, hogy mondjuk felnőtt tartalomhoz semmiképpen nem tudjon hozzáférni, uh -huh. ami lehet, hogy több korlátozás lesz az interneten egy gyereknek, mert lehet, hogy mondjuk nem engedi fel mondjuk a a legnagyobb videó megosztó portára, mert ott már lehet olyan tartalom, ami már felnőtt tartalom. Ez az internet is, ez is egy érdekes dolog. Én most még mindig a készülőknek tartok, mert ugye a készüléken vannak ugye apuk-anyuk a telefonján, sokféle olyan fényképek, vagy esetleg információ, azt lehet-e védeni, mert ugye az is érdekes kérdés. Kezébe adom, ha mm. elveszi a kislányom vagy a kisfiam a telefon, és akkor elkezd babrálni, hogy akkor ezzel együtt ne sérüljön a dolog, akkor vannak ilyen szolgáltatások, igen, igen, lehet igen. védeni. Hm. Hm. De ti mit csináltak, hogyha lenne ekkora a kis Odaadnátok a telefonotokat, kérdezem én csak. Hm. Attól függ, mire. Én játszani és mesét nézni. gyerek gyönyörű, milyen a gyönyörű. Játszani és mesét nézni nem neki is. De én, de én úgy adnám oda neki, hogy én közben látom őt, és látom azt, hogy mit csinál. Értem. Nem, nem azért, mert nem bíznék benne, hanem azért, mert szerintem még nincsenek meg azok a képességei, amikkel ő felismerni azt, hogy neki mit szabad, és mit nem. Aha, értem. És akkor mindig a szemed előtt mégiscsak be tudnál neki segíteni, nem fegyelmezni, hanem segíteni, hogy milyen irányba megy. Aha. Igen. Ez nekem nagyobb bölcs, amire tetszik. Fiúk, szóltok mind Nektek is lehet gyereketek, és gyerek, mikor a hány éves korban adnátok a kezébe, egy tartunk, ez a kérdés. Igazából szerintem egy kisgyereknek ha meg, megalakítjuk azt a környezetet, ahol tud mes, mesét nézni, meg gyerekes játékkal játszani, uh -huh. akkor, akkor nem kell neki. Vagy akkor kell neki? Uh, akkor szerintem oda lehet adni, de ahogy a Zsófi is mondta felügyelettel. Uh -huh. Te is ezt mondod? Hát igazából én nem tudom mire számítsak, mert mire uh, nekem lehet gyermekem, az szerintem még egy jó pár év, és addigra rengeteget fog még alakulni ez az ez a iparág, ez az egész rendszer, úgyhogy uh, hát jussunk el odáig. Contigo amor, tú eres una kapott ifjúság sejült a magazinba áldás hogy átok címmel, Korcsmann Zsófiával, Rőti Péteres barát miájra kezdtünk el beszélgetni, és meglehetősen könnyed beszélgetésben, igen komoly dolgokról beszélgetünk, mégpedig arról, hogy mire való ki, mire képes ez a berendezés, ami tulajdonképpen majdnem minden embernél van, kortól is, idősebb kortól, függetlenül is, és egyszerűen benépesítette az életünket, szinte nem is tudunk tőle elszabadulni olyan szerepeket tölt. Én eszembe jutott még egy olyan funkció, amiről igazából nem beszéltük, hogyha tudjuk kirándulni például már arra is alkalmas időnként, iránytűként is jól funkcionál, az a szintén, ami teljesen fontos, és már is szerintem szükség van rá erről is lennék kíváncsi esetleg, hogyha tehetném, hogy elmegyek a déli sarok felé, akkor hogyan működik az iránytű funkció. Hogy ezt a telefon megérti, de gondolom megteszi ezt ilyen szempontból. Mm. Így van, megérti. Ez hát egy intelligens jószág. És egyébként. Az, az, az érdekes benne van a berendezésben, hogy teljesen átalakított tényleg az életünket. Én nem is tudom elképzelni például nélküle magam, és az is kérdezném tőletek, hogy mit gondoltok erről, hogy például a telefonnak lehet-e megvonási töneteink? tehát Te lehet a -e telefon nélküle? Teljes mértékben. Igen. <gül> Ez egyik határozott volt. Ez miben jelent? Volt már ilyennek? neked ilyen helyzet, amikor nem juthatál el a nem, nem a telefonomhoz a telefonom ott volt velem, de szintén nagyon sokat repültem. Nyolc uh -huh. órát. Repülőn, igen, igen. igen uh -huh. és uh, két órát tudtam nagyon minimálisan korlátozza használni az internetet, és ez uh, zavart. Uh -huh. Szóval ez hogy én kimaradok mindenből, ami az idő alatt történik. Hozzátenném éjjel volt Magyarországon, szóval, hogy semmi nem történt, csak engem. Megértett, hogy, hogy hiányzik tőledeknek a berendezésnek. Ti voltatok milyen megvonási helyzetben. igen, igen. igen. Csak az a baj, hogy nem, nem azért, mert ö, elvették, hanem mert szerűzben volt, és ö, csak egy olyan cseretelefon volt nálam, ami csak hívás ö, indításra és fogadásra volt képes, és igen, ahogy Zsófi is mondta, hogy nem volt elérhető, ö, hát igen, az információ áramlásra lemaradtam. Ez nagyon kellemetlen, ugye? Szokatlan, szokatlan. Uh -huh. régen... Ugye a szüleink idejében teljesen megszokott volt, hogy elmennek a postára, vagy összeülnek, mm -hmm. de nekünk már szokatlan, hogyha az információ nem három másodpercen belül. Megbeszélsz hogy találkozott valakivel, Ával, Bébe, Bélával vagy Máriával, tudjuk, hogy miről van szó. És ugye és két hétig kell böjtölni, majd fogunk találkozni, és nem volt akkor annak idején mobiltelefon, és toporogtuk, és megvártuk, hogy megérkezik-e, jön-e, vagy nem jön. Most utolsó másodpercben is lehet egymás felé szólni. Egyszerűen ez a fajta. Ne, ne, ez nem ilyen? Igen, igen. <s> Ilyen. Te igazodsz erre, mert neked is, látom, formálódtak a gondolatai. Hát ennyire látszik rajtam? Abszolút, igen. Igazából én már egy jó ideje így toxikálom magamat az internetről, tehát én nem nagyon szoktam bekapcsolni a mobil internetemet. Direkt, direkt azért, hogy euh, jobban körülnézek például a metron meg utazás közben, hogy ne legyek mindig belebújva, uh -huh. hogy. Euh, nem, nem függjek ennyire ezektől a dolgoktól. Hát, igen, de hát a függés, nem is a függés miatt érdekes a dolog, hanem a funkciója szerint, azt viszont szívesen használod, ugye? A funkcióit szívesen használom. Mm. Most már azt is szoktam, hogyha találkozom mondjuk családtagjaimmal, bátyámmal valahol a városban, akkor előre megbeszélem, hogy én hol leszek, mm. és onnantól engem ő nem fog tudni elérni, mert én már indultam, kikapcsoltam a mobiletet, mm. pont. Így van, igen, igen. nem csak a bátyák. de hát ez a fontos egyébként, amit mondasz, hogy tulajdonképpen a telefon el van látva egy fontos berendezéssel, tudjuk, hogy kikapcsoló gomb, vagy a hanglevétel az előbb például. Azt játszott, hogy csak a hallgatóknak mondom, hogy miközben elkedült az erre, mind a zene, mindenégyen egyszer elővettük a telefonunkat, és mindenki valami másokkal próbált hagyomogatni, és amikor fölemeltük a tekintetüket a telefonról, hát mit láttunk, a technikusunk is ugyanezt tette. <sínt> <sínt> úgyhogy van. A telefont azt ilyen szempontból el lehet tenni, félre lehet tenni, korlátoz is lehet, ugye ebben az értelemben. Tehát valószínűleg, én úgy érzem ezt az egészet, ez egy olyan divathullám a telefon bizonyos szempontból, még a határait még mi nem látjuk, de le is lehet tenni. előbb utóbb meg fogjuk találni, meg fogjuk ezt élni. Azt tudom, hogy például ilyen a televízió is. Most ugye régen a tévétárság azt hitték, hogy az élet, beköltöztek az emberek életébe. Most egyre több tévétárság érzi rosszul magát, mert egyre kevesebb telefon, né, televíziót néznek az emberek például. Telefon is megtalál majd a helyét az életünkben, nem gondoljátok? Hm? Hát de. igen, ahogy a Misi is hm. néhány perc ezelőtt, hogy vannak ugye ezek a szolgáltatások telefonra, ugye filmek és sorozatokat lehetok uh -huh. nézni, és ezek a szolgáltatások ö, a mobil készülékkel együtt váltják ki lassan a tévénézés funkcióját, mert hogyha le akarunk megnézni másfél órás filmet a televízióban, akkor abból három és fél órás lesz, mert annyi reklámot tolnak elénk, uh -huh. hogy, hogy elhúzódik a, a nézőidő. Uh -huh. Meg szerintem a, ugye még gyerekcipőbe járnak eléggé a mobiltelefonok legalábbis. Az okostelefonok a elmúlt évtizedben eléggé még gyerekcipőbe jártak így. Uh -huh. 2018-19-el eléggé kinőtték magukat. Uh -huh. És ebben az elmúlt tíz évben mindig egy ilyen nagy ugrásnak, egy nagy fejlődésnek számított az, amikor az ember egy pár év után lecserélte a készülékét. Uh -huh. És szerintem egy, bocsánat, szerintem egy pár év múlva, vagy akár pár évtized múlva, amikor már a gyerekeinkkel foglalkozunk, mi fiatalok, akkor már szerintem annyinak fog számítani egy telefonvásárása, mint egy mikrohullámos ütő vagy egy hűtő uh -huh. ö, beszerzése, hogy nem fog nagyon gondolkozni az ember, hogy melyik az, hogy, hogy me, mennyire ö, fejlődik csak vicces hogy azt mondtam, én sokat gondolkodtam a mikrohullámos sütőt, hogy milyenek legyenek, a, a telefonnál sokkal kevésbé, csak ez a példa nem volt jó, abszolút egyetértek veled. Hadd is, hogy szerinted milyenek le, miben kell felülni ezeknek a telefonoknak? Mert néha úgy érzem, hogy a bizonyos funkcióit már szinte eljutottunk a topik. Szóval nem akkumulátor időben. Ja. Tehát az akkumulátorát szűk keresztmetszet, azt mondod ezek szerint. Így van, rengeteg telefonnál szűk keresztmetszet Hú, én, az akkumulátor. Én ezt Mertem? úgy hogy az üzemidőn. Mert ugye lehet, hogy van benne egy jó akkumulátor egy készülékben, de viszont ha maga a hajtórendszer mm. ő, nem annyira kifinomult, akkor mondjuk egy nagyon, nagyon erős akkumulátort is le tud szívni mondjuk egy nap alatt. Persze. Viszont hogyha az üzemidő, ugye a rend, operációs rendszer, a teljesítmény és az akkumulátor együtt jó összhangban van, mm. akkor sokkal nagyobb dolgokra... Ő, Látsz, képes. Hát ebben fejlődik, a szoftverek is fejlődnek, és meglehetősen sok szinkronizálás folyik most már a rendszereken belül, tehát azt gondolom, amiről te beszélsz, itt sokszor optimalizálódnak ezek a rendszerek a magmódján. Igen, és mondom, hogy egyetértünk ilyen módon. Csak azt mondom, hogy igazából, hogy milyen irányba fejlődik, mert azt mondjátok, hogy lesz új akkumulátor, oké, ez nem sokára kitör, mert ugye valaki ki fogja találni, hogy sokkal egyszerűbben, mint ez a litiumos rendszer, sokkal egyszerűbb. Igen, kísérleteznek már a grafén Igen. alapú akkumulátorokkal. Igen, és azok, azok sokkal, hogy többet bírnak, azt mondod? Hát többet bírnak, gyorsabban feltöltődnek, uh -huh. meg kevésbé robbanásveszélyesek. Értem. De, hát, de ez önmagában technika, hardware úgy is lehetne mondani. Igen. De miben fejlődik tartalma? De szoftvereiben és ilyenekben. Tehát már ugye azt mondjátok, itt már a topon vagyok, most már léptünk mindent. Szerintem még ez csak egy ilyen Mert? első lépcsőfok. Azért kérdezem, hogy akkor milyen irányba kell, hogy... Rengeteg irányba. Hát most szerintem, amit én látok a mobilpiacon, az a ö, megjelenítés, ugye a kijelző technológia, ugye, ahogy Misi is is említette, uh -huh. a hallítható flexibilis OLED panelek. most nagyon uh -huh. ö, menőek, viszont rettenetesen drágák. Úgyhogy igen, szóval a két nagy dolog, amiben most fejlődni akar a mobilpiac, az az akkumulátor, mint igen. technológia, illetve a kijelző, mint technológia. Értem a kijelzőbe az, hogy mert ugye kicsi ezzel végül is nézik a felét, és nem is lehet, hogy nagyobb legyen, mert nincs értelme hatalmasnak, mert akkor az ember, akkor így vigye magával a televíziót, vagy ne a csapja, hanem, hanem kicsinek kell lenni, és ugyanakkor elég nagynak ahhoz, hogy az ember tud, láthasson rajta minden olyan fontos volt, ami fontos, amit érdekli, amit után érdeklődik. De az érdekes a kijelző rendszer, hogyan. Igen, e, e, itt jön vissza az, amit a műsor elején mondtam, ez a bizonyos téglafal, amiben belefutnak a telefonok, hogy uh -huh. még hordozhatónak kell lennie. Uh -huh. Tehát túl nagy nem lehet, de, de túl kicsi sem lehet. Mm -hmm. Putka, láttam egy olyan levezetést egy ilyen szövegben, ami arról szólt, hogy ennek a módszer a kivetítés maga. Tehát a berendezés képes kivetíteni egy falra, egy asztalra, egy plafonra, vagy hova, és ott is lehet használni, és akkor kivetítem, akkor olyan méretűre megvetítem, amire szeretném. Tehát a berendezés önmagában a zsebembe picike, de használni akarom, kivetítem valahova, akár csak a táskám oldalára, és akkor rajta keresztül lehet garázdálkodni. Nem tudom, hogy ez a irány jó irány. De ezek hát, inkább ilyen koncepció Oké. Okay. Amik nem a legtöbb esetben ö, mert olyan a technológia hátterem, a kivitelezése, hogy jó, lehet, hogy menő, meg jól néz ki, de nem szóval lesz nem, nem használni ő, ő könnyedén, mint mondjuk a most ismertes ö, paneleket. nem sokkal kevésbé intuitív. Igen. Há. Tehát, hogyha valamit gyorsan meg szeretnék nézni, és véletlenül én pont bekapcsolom a mobiletem, sose fordul elő, akkor... Szerintem sokkal egyszerűbb elővenni a zsebemből a készüléket, feloldani a kijelzőt és megnézni, mint az, hogy táskás mm -hmm. példával élve leveszem a táskámat, mm -hmm. kivetítem, jaj, pont nincs nálam a táskám, akkor előttem lévőt megkérem, hogy kicsit álljon má arrébb, hogy rávetítsem. De a jövőben azt láttam, egy másik fejlesztési irányt is láttam, ez pedig a kiegészítő eszközök története. Most egyébként az elmúlt időben egy pár ilyen szoftvert láttam, ami az egészségünket méri, hogy milyen gyorsan Igen. járunk, szívünk hogy és is. A órák é, És ennek a, a címén ugye kiegészítők jelentek meg, amelyik méri a pulzusodat és egyebeket, ez például egy fontos irány, nem tudom, mit gondoltuk erről. Igen, egy nagyon hasznos ö, irány. A, legfőképpen a sportolók uh -huh. körében elterjedt, uh -huh. mert ugye ott ők, nekik fontos hogy mérjék a különböző egészségügyi uh -huh. ö, pontokat. És te? Meg te is akarsz valamit mondani, csak látom. Ö, nagyon kívül az arcomra ezek szerint. Nem, hát olyan, te jelezted volna, hogy szeretnél mondani valamit. Igen, igen. Meg, igazából ami szerintem a jövőben el fog terjedni, viszont az jelenleg még eléggé ilyen tesztfázisokban fázisokban van, az a kiterjesztett valóság nevű koncepció. Azt leginkább szemüvegbe szokt, szemüvegekbe fogják beletenni. Annyian lényeg, hogy kivetíti gyakorlatilag a szemünk elé a, azt az információt, ami nekünk szükséges. Aha, tehát el tudod képzelni, Zsófi? Tehát a szem, szemveget viselsz, és a szemvegeden nem az előtted lévő, mit tudom én, villamos látod, hanem egy mozit látsz rajta, és jókat nevezsz. Ez veszélyesebb egyébként, mert Igazáb... szab... Nem? Hát ö, valami olyasmire gondoltam, amit ö, tesztelt is egy cég, Igen? hogy megkérte a telefonját, hogy vezesse el a legközelebbi kávézóba. Uh -huh. Fölvett egy ilyen kiterjesztett valósággal ellátott szemüveget, uh -huh. és itt a szemes arkába látta a nyilakat, hogy hol forduljon be, meg hány méter van hátra. Uh -huh. ezt, ezt úgy kell képzelni, hogy, hogy ö, ö, ez egy ilyen kis pici Ö, kijelző volt, egy átlátszó kijelző a szemünk sarkában, ami közel volt a szemünkhöz, uh -huh. így könnyen rá tudunk fókuszálni, és konkrétan arra kis kicsike kijelzőre vetítette rá azokat az információkat, amit amúgy a telefonunkkal látnánk. És egyik, igen. Érdekes. Tehát érdekes a dolog bizonyos szempontból. Látom itt azért Zsóf egy kicsit, hogy elvévedett. Ő biztos ilyet nem használ, azt látom rajta. Nem, nem. Azon gondolkodik, hogy az a szemüvegemre hogy venném fel. Elég hülyén nézni. Hát a szemekbe beépítik, azt mondja hogy Igen, a ilyen. Beépítik. Igen, az, mondjuk a, az én igen. X a X dioptriás szemüveget kielezni, hogy merre van a legközelebbi mm. kávézó. Beépítik főveszed a szemüveget, és a szemüvegen keresztül egyébként számítógépként is működhet a szemüveg például bizonyos szempontból. Átvette csomó kiegészítő funkciót ilyen módon, tehát el tudom ezt képzelni. Akartok valamit mondani itt, kommunikációt. Hát igazából még ehhez a kis itt csak izáról be hogy egyébként most már vannak olyan szemüvegkeretek, amiben a. Ja, egy fülhallgató. Igen, a főhallgatós, de nem a kilóg kábel, hanem nem. ilyen mem membrán, és így a, a koponyacsontot rezekteti meg azokon a frekvenciákon, és te nem a füleden hallod, hanem mm. konkrétan egy vízhangszerűen hangszerűen a fejedben hallod a. a Nem zenét. ugyanúgy hallod, mint rendesen, azt kell tudni egyébként, de én nekem van, nekem hozzátartozunk, között olyan, akinek ugyanolyan hallókészüléke, és mivel ugye a fül rendszere megsérült, ezért a koponyához kapcsolták a hallás rendszerét, és a koponya ugyanazt a funkciót igen. be tudja tölteni, és például így hall. Igen. Igen, és ugye, hogy haja a környezetét, mert nincs bedugva füle fizikailag. Igen. Igen. És még dioptriás lencsét is lehet beletenni, mert ugye csak egy szemvegkeret. Uh -huh. Nagyon izgalmas egyébként ez ilyen. Tartozékokban látom én is a fejlesztési lehetőséget ezeknek a telefonoknak, ami szerintem sokkal érdekesebb sok esetben, mint maga a készülék. hogy ezeknek a karóráknak, ezek kar kell venni a jószágot, a, jó a zsebből. És egy csomó olyan feladatot elvégezem, amire nincs szükség. Tudunk telefonál is rajta, talán még oda is lehet Fizetni, fizetni, Tehát oda teszed, is, akkor igen. fizetsz vele. Ha? Üzenetet ö, írni rajta, és küldeni, továbbítani. Nagyon érdekes a dolog. Ez, ez nekem most még ilyen sose volt, de lehet, hogy, ilyen, lehet, hogy fogok majd ilyenre szert tenni, hogyha az egyik lehetőség. Ti ajánljátok ezt egyébként? Ez, ez, vagy ez, ez is rongyrázás? Mert sokak szerint az, ez csak egy ilyen rongyrázás. Hát szerintem igazából tényleg technológiák nagyon jó módszer, és már elég egész olcsó. Igen. Ö, ilyen órákat be lehet szerezni, de én mindenképpen a analóg karolához szoktam Nem, is mondani. csatlakozom Péterhez. Szerintem az nagyszerű így. technológia ez, uh -huh. és az egyik leghasznosabb, amit az elmúlt években kifejlesztettek, uh -huh. viszont én, én régi módi vagyok. Tehát te is? Hát, és te is régi módi vagy? Dehogy is. <laughs> Vásároljak a órákat, mindenki vásároljanak a kosórát. Viccen kívül, nagyon uh -huh. okos. Igen, <gül> <gül> ez a cél, ugye? Hogy legy, azt mondjuk mindenkinek. Azért kérdeztem, hogy mert igazából az egészséggel kapcsolatos szerepét igazából nem sokat vizsgáltuk, és én azt gondolom, hogy ha ő besegít, akkor, akkor az is jelenti, hogy vissza is hat. Én sokszor hallgattam azt, hogy kérek belezavar az ember egészsége például ez az egész jó szán. Hát sokan alvás közben is hordják, hogy az alvás uh, rutinunkat figyeljem, uh -huh. viszont azért szerintem nem a legégészségesebb egész éjszaka egy órát hordani csuklónkon, ami a kicsit azért végig elszorítja a kezünket, de nem olyan egészségtelen módon, uh -huh. de mégis kényelmesebb minden óra nélkül aludni. Viszont tényleg hasznos az, meg érdekesek azok a számok, amit mondjuk alvás közben miért úrunk uh -huh. a okos óra. A -a Azt kérdeztem ugye, hogy mi a szükkéret, mert én azt gondolom, hogy magában szerintem maga az internet is nehezen hozzáférhető, még ugye a wifi-jában az értelme nem Lámas. Én mindig reménykedem, hogy egyszer Budapesten bevezetik, ami más városban már előfordult, mondok egyet például Frankfurtban. A város minden egyes lakója egy közösségi wifihez hozzáférhet, egy általános méretű wifihez, ami tulajdonképpen azt is jelenti, hogy bárki bármikor hozzá tud férni az internethez. Ez igen, ez Magyarországon is még szerintem működik. Az egyik szolgáltató talált ki hasonló koncepcióban, uh -huh. hogy ha annál a szolgáltatónál veszünk wifi routert és azt a wifi csomagot, akkor ö, ugyanazon a szolgáltatón beregisztrált ö, ügyfél vagy ember, ö, rá tud csatlakozni a másik ember Wi-Fi-re. Viszont ez, ez, ez, ez szolgáltatóra le van korlátozva, szóval akárki nem tud rácsatlakozni, hanem csak ugyanazon a szolgáltató van ügyfél vagy. És csak azon az az a helyen, ahol egyébként van ennek a, ennek a szolgáltató által igénybe vett kész, készülék a közelbe. Tehát ezért jobb egy városi központi, mert az azt jelenti tulajdonképpen, hogy bárhonnan bárki el tud férni. És mondok egyet, például a civil által is könnyebben lehetne hallgatni, mert akkor interneten keresztül bárki internetrádiót rádiót működtethetne, mert alapvetően senki a saját, hogy is mondjam, milyen mobil költségeivel nem biztos, hogy ki tudná fizetni. Ez egy kicsit drága, az értelemben. Nem tudom, jól látom-e. Uh -huh. Mm -hmm. Az a kérdésem, ugye a Wi-Fi, eh, tehát, eh, ti, eh, ennek, a, ennek a videófunkciója nekem az érdekes. Szoktatok videózni is vele? Mm -hmm. Igen, sokat. Mm -hmm. Mert én sokszor azt mondom, hogy például látom a telefonnál azt a funkciót, amikor amikor egy családi, család beáll a telefon elé, és akkor fotózgatjuk egymást meg. A legutóbbi időben az a dívat, az összes élsporttól azt csinálja, hogy mindig, hogy a megy ki a pályára, vagy a pályáról vissza a közönség fel, mindig a közönség elkapja, és akkor együtt csinálnak ilyen selfie fotókat igen, például. Igen. Ez például. Ez például új őrület a maga szintjén. Uh -huh. Nem tudom, hogy kivel szelfiznétek ma, hogyha lehetne. Uh -huh. Uh -huh. Veled! <laughs> Van-e olyan dolog, amit mondanátok még itt az egész verendezéssel kapcsolatban? Adjuk meg a választ, jó? Az volt az eredeti kérdés, hogy áldás, hogy átok a mobiltelefon. Szűk keresztmetszet. Tessé? A mobiltelefon a szűk keresztmetszet. Se áldás, se álltok. Jó, de hát akkor nem döntöttük el, nem segíthetünk a hallgatoknak. <gül> én ezt úgy, fog, úgy mondanám, így kijelentésképpen, hogy szerintem mindenki döntse el magam, hogy számára a, ez a fejlett mobiltechnológia, ez egy átok. Megnehezíti az életkörülményét vagy áldás, mert segíti. Igen, na de ezen de te se segítettél. Te is egy ilyen, ilyen rókapukat <gül> sokát mondtál. Igen, igen, igen. Nézzük meg, hogy a kisasszony tud el valami, valami orientációt. orientáció, áldás. Átkokkal teli áldás. Na de igen? Persze. Azt gondolom, hogy igazából az hogy ez érdekes, abban segíthetnénk a hallgatóknak, hogy okosan tudják használni az okostelefont. Nekem az a bajom, az okostelefont nem okosan használjuk. Az az én vélelmem. Tehát mi ész nélkül mindenre együtt megyünk zuhanyozni vele, meg mindenhová tulajdonképpen. <síns> És ha ez a telefon mégis a helyére kerül, például mondjuk nem ázik meg a tusó alatt, vagy nem, visz, nem viszük a víz alá, vagy esetleg éjszaka sem, biztos, hogy vele alszunk a fal mellett, akkor ez nem biztos, hogy egy nagy baj. Nem tudom, mit gondoltok róla. okosan használjuk mi a javunkra, akkor áldás. Nekem az a baj, amit a, amit a Misi is mondott, hogy, hogy korlátozza a kapcsolatot is. Tehát, hogy oda jön közénk, két ember beszélgetése között megjelenik a mobiltelefon, akkor arról arra a lehetőséget is elveszi tőlük, hogy észrevegyük, hogy a másiknak szimpatikusak vagyunk. Vagy, vagy esetleg tulajdonképpen mit kéne neki rendesen mondani, mert a mobilban mi hirtelen láttunk valami érdekes üzenetet. Akkor nem, akkor, akkor nem áldás. Akkor Igen. csak átok. Így van? Akkor csak káros. Itt akarsz szeretem mondani valamit. Csak tüszenteni fogsz, igen. E Egészségedre. Tehát én azt akarom mondani, hogy ha a mobiltelefont okosan használják, akkor sose lesz én meg az a véleményem. Akkor a mobiltelefon úgy fogja segíteni a jövőt, mint amennyire még nem is gondolnánk. Én azt feltételezem, hogy a gyerekeitek olyan mobilt fogtak használni, amit el sem tudtok képzelni. Igen, miért történik? Hogy kérdeznek egyet tőle? Szerint, hogy lehet okosan használni az okos telefont? A saját javamra, az érdekeim szerint. Tehát, ha várakozom, miért ne használnám a telefont? De ha valakivel találkozom, akkor butta vagyok a telefont közben nyomogatni, mert akkor nem veszem észre, hogy a másikkal mit kéne elintéznem. Ez az okosság ezen a szinten. Elmegyek vásárolni, és ezzel kell fizetni, akkor ezzel fogok fizetni. Mm -hmm. Tehát az a helyzet, hogyha meg akarok tudni valamit, akkor nyugodtan vegyem el a telefont, és kérdezzem meg. Ha el akarok menni valahova, tájékozódni szeretnék, akkor vegyem el a telefont, és nézzem meg a alkalmas térképrogramot, vagy akarom tudni, hogy mennyibe kerül micsoda, akkor is a telefoneben fog segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a telefont használjuk arra, amire való. De ne tegyünk két ember közé, ne tegyünk ki adott helyzet kezelésére, alkalmasá. Ha egy koncertre elmegyünk, okosabb, hogyha a koncerten nem a, a zenekar korábbi számait hallgatjuk, hanem a koncerten a zenekart magát. Úgyan... Hát igen, meg azért sokan már konkrétan a koncert is telefonon keresztül nézik, mert mindenképpen el kell videózni. Így van, tehát jobb, de azt mondom, hogyha valaki futballmeccset nézik, a hogy legjobb, hogyha esetleg a pályára néz, és nem tudom a mobiltet. Ezt nevezem okosnak, így elfogadható? É, persze, teljesen. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon izgalmas volt, és szerintem mindenki hazad maga módján tovább folytatta a beszélgetést, és folytassa is. Szerintem a telefon az életünk része, barátkozzunk meg vele, és ne jegyünk meg tőle, hogy használjuk azokban a helyzetekben szükséges, de csak abba használjuk, és akkor semmi baj nincsen. Így van. Köszönöm szépen mindenkinek, és hallgassák tovább a civil rádiót, hallották, és rajtam kívül még Gocsmáro Zsófét, Rőti Pétert, és Barát Mihályt. Köszönöm szépen a beszélgetést. További szép estét. További szép estét. köszönöm. En el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor. yo y el lento devaga una música brutal encendió nuestra pasión